Oaztu zen, okerraizeak buruan Aspertuko aizlen dago, laguntenek induruan Mire asmoak ez gomen, ez buru eta ez zankan Zora garria ez zalda, bide gorrian azpalkan Okerraizez bultegina, aspaldi gaitzeko meta Meta hartaran noani, izan arren turmaleta Bide lausa berdina, baino nahiak garria ez al da bidegorrian azalta Aspaldikoak eta urte berrion Bilbo euritzu honetatik abiatzen da bidegorritik iratzaioa Ordokian ere beti nabilela maldago bakitzaila dudala arribatzea inora baina ez dut zertan etsi zureginei gaurkoan santurtiko portuan hartuko dugu itsasoa eta santurtitik bilbora etorriko gara uinetatik fmtik internetetik itsasos eta bidegorriz orduan zen ikusten da guru bat eta mianka bidegorrian aztalka ritik irten da Egun sentidian azta aztalka, Ar arrastidian aztarka, Gaue eta egun aztalka gelditu gabe aztalka azta Gaurko gure asmoa, mediterraneetako uretan ibili asmo duen Aitaari itsasontzia ezaguttzea izango da. Elur gainean aztalka eguziraino azta Garria... Horretarako Santurtiko portuan Aitamari Itxasontiko kidekin hitze ingo dugu. Aztalka, aztalka, aztalka, aztalka, bat ez... Une honetan Mediterraneoan errefuxiatuak batzea laguntzea debekatua du, baina elkartasunak ez du mugarik urean. bat hartu eta ostos ozto erantzi eta arek zuere amez eta zuere Erantzi Eta oztos ozto Artu li, li bat Eta oztos ozto Artu li, li bat Eta jarek Zu ere Eta arek zuere erantzi. Lili bat hartu. Eta auztos-oztok erantzi. Eta audientzek egindako Mikel Aboaren... Lili bat kantu honekin, mor gara esan bezala Aitamari itxasontzian. Gurekin daukagu, berdako kide eta laguna den Amaia. Arratzaldean, Amaia? Arratzaldean, bai. Itxasontzia Aitamari, unionetan santurtin dago portuan, mehita errañora joan ezinik. Kontatuko diguzu, zein den egoera honetan bertan? Bai, bueno, e, momentu honetan dagoen egoera da ez zigutela despatxorik eman, orduan horren e, bueno, e, zain gaude legite bat sartu da erantzun baten bila, eta hori elagitarren erantzuna daukagun bitartean, hilabeteko epea daukatela, e, gert, nahi deguna da gerturatu balear alderun. Gertatzen dana da itxasua oso gaitzki dagoela, orduan bueno, e, berez bilbon sartzeko asmoa geneukan, santurtzing gehiatu berri zantuken duen, Eta, bueno, egia esan e, ostegun asmoa dago Bilbora sartzea, bainan e, beti ere itsasoaren egoera begiratuaz, ezta? E, nahiko dago, bai eta nahiko gaitzki dago tempora landia datorrere bai hori indikan, eta, bueno, kontuarekin dibili behar da. Hori entzuna genuen, irako hurrian honbait, ba, mediterrani joateko baimena eskuratu aurretik, bai jendeari erakutzen nahi diozuela errezkaterako den itxasontzia bera. Zein da asmoa? Bueno, vasmo ba, pizkatesan hori da. Está bain Bilbora hartu ezkerro, bueno, irekita egongo da. Oraindik ek finkatzeko daude orduak eta bar, baina ikusi nahi duena preste egongo da, irekita egongo da. Eta bueno, pentsatzen ez pena merezi duela, egin Egindan danarekin eta jaian jende askoki jaso du guztionen informazioa, ikusi ze transformazio eguki duen e, itxaste arrantzako itxasuztibatek, e, erreskateko itxasuztibateta batetara, Bueno, polita da, kuriosoa da, eta, eta bueno, animatzen zentia ikustera joateko. Ateak irekiak egongo dira, horrentzikan markatu gabe daude urduak, ezaten juango gea, bisenten juango gea, baina polita izan daiteke ikustea bai. Esan duzu, e, arranza unti bat zan e, Aita Mari, eta aspalde honetan e, dirua biltzen eta transformaten ibilzarete, erreskaterako bihurteko, zen izan da prozesua, Amaia? Bueno, procesosua guztia hoe hasi izan dezkeo 2010-14-15ean, eh ikusi ondoren, eh horre egon ginean hiru talde, bueno, batekin, pero andaluz batzuekin batera eta gu elkarrekin danean e, ikusi genun baseguela talde desberdina elkartzea cartelesta. Ordun eh hormaltzan jarri izan piska bat e, gure itsasontzia balortzea eta bez itsasuntzi bat gehiago egon zen herri mediterranen alde horretan. Bueno, e, bilatzen azten gea egoza e, desberdinak ikusten dira ta abisatzen di gute estela Mariz berria zen mitxasuntzira eh bueno, e, dezeu, zegoela. Eta eskaini zikuten nola hori erostea, bueno posible ezala. Eta hori ingendu, eh bueno, aurkeztu san esko gainera asko gustatu zitzaien egoera diru laguntza garrantzitsua eman ziguten. Eta, e, bueno, kriston obra eginda itxasuntzi horretan hori egin alizateko moldaketak ikaragarriak izan dira, ez da? Horre proiektuak, bueno, ba, norma desberdinak dituzte herrezkateuntzi batetik e, agantzauntzi batetara eta handiak egon dira. Gadi horre, arrainen bodegaziran ailek danak ustu egin dira eta hor daude, bueno, batxokoak emakumeak eta aurrak sartzeko, E, kamarote gehiago egin dira, eta, bueno, esan duan bezala garantintua izan da, eta moldak eta desberdinak e, zukaldea onditu, eritza intza bat egin da, dutxa batzuk egin dira, askotan idisten dira, ogeiengotan idisten dira migratzaileak txisa dala, kaka dala, gatza, eta oiak danak erredurak sortzen dituzte. Orduan, eh, bueno, etxasora igozen dira, etxasuntzira igozen diranean, dignidade pixka bat berreskuratu ezaten eta berriz ere pertsona sentitu daitezen, eh, pentsatu genun politializatekela hona izango liztatekela dutxa egitea ez da, eta dibidez sartzen diranean, hasiera batean, erizaintza erizainzabat edatik pasa daitezke gaizki dagoen pertsona ondo eta dutxatu daitezke, aldatu daitezke eta berriz ere pertsona sentitu ez. Eh? Bueno, ahondiak izan dira aldaketak. Aldaketak aundiak eta aundia goa horreindik egin azmodu zuen lana. Kontatuko diguzu ze ekipo osatzen duen gaur eguna itamari eta ze azmodu zuen behin itxasoratu eta meita erraan abiatzea lortzen badu zuen? Baiz. Bueno, hasi da batean horre gutxi gura bera, bera malau ekipo bat joanen da. E, marinelen artean, itxasuntzeko marinelen artean badago, bueno, kapitain bat, bigarren, e, bigarren go e, nagusi bat edo, eta zubiko beste, beste bi marinel. Baudauden makinetako bi ardurakun bat eta beste laguntzaile bat, e, mediku bat doa, erizainza, erizain bat doa, sei errezka eta eta eh sukaldaria doa. Guztira batzu besteekin baten batagian astuz da itori, 16 ekipoa dago, ezta. Asmoa, bueno, Asmoa behin Lordtu ezkeo Mediterrani uruntze joatea, e, bueno, hasiera bateko lanak 15 eguneko misioak izaten dira o, o bueno, Asmo genukan 15 egunetako misioak izatea, ezta? Aldaketa txiki batzuk e, eukibar ditugula pentsatu dugu, ez dakik gulako e, izango digunala ez portua e, lurartzeko berri doa esatearren. Zer suposatzen du duenek, bueno, behin migratzaileak itxasuntzian dituzula, amagoste egun bueltaka ibiti izakezu jaso migratzaileak portura edaman, bainean alderdi hartan ez eukiezkeo portu bat non utzi hauek suposatuko luke, E, balear aldea edo voltatu beharko genukela berriro ez da. Horrek iru elau egun galdu arasten gatju. Ordun bueno, voltatu egin beharko dugu e, momentu bakoitzean, ba, misioiek egunekoak beharrean, hogeikoak izatea, emezortzi, egoera bakoitzean neutu beharko dugu zerta nola gauden, zer egin dezakegun, eta erabakiak hartu ez. Ez dago finkatzeko ez, errez, egatik, bueno, badakizuen bezala, Ez dago porturik momentu honetan non uzten gaituzten berriro gerturatzea, ezta. Ordun, bueno, egoerak e, iristen doa zenenean erabakiak hartzen hasi beharko dugu, zeren momentu hontan ezin dugu finkatu, eh? Latzara entzutea bera ere, ez dagoela porturik bai itsasoan galduta edo ilsorian egon eh, daitezkeen pertsona horiek jasotzeko, baina hori eta ateratzeko debekua nola hartu duzuet zuzek? E... Lan voluntario hau eta elkartasun lan hau egin nahi du zuen e, pertsonok. Ba begira, hasiera batean e, tristura hondiarekin, e, tristura hondia zeren besandea una ez, eh, egindan lanaren ondoren, eh ba, ez da eta gertatzen dan guztia. Tristura den ondoren, nikuzet, haserra sortzen dala, ez? Eh? Zergaitik zergaitik ha udena, ez? Eh? Ta horia aztezea, bat buruari gueltak ematen, ez, e, batzutan pertsonalki beste batzutan talde moun, eta eta azerreak eramatez zaitu esatera, jo, nola da posible. E, Europar batasunak e, norma batzuk, edo tratado batzu ditu ezta. Tratadoak ditu, danako sondo geatu gea, sinatu dugu danak primeran, baina gertatzen den momentuan, automatikoki inork ez du ezer egiten. Ateakisten dituzte, beraiek ez dituzte e, konponbideak jartzen, eta okerrago guri prez gaudela lan hori egiteko ez uzten lan hori egiten. Berez, Europar batasunak egingo gobalu hori guk ez gen egin beharko. Eta? Dik e, uste, nahiko ulergarria dela. Baina ez dute egiten, eta gainera egiten Ordun, ba naiko gaizki. Naiko gaizki azgain, ez gaituzte egiten uzten orduan, ba nahiko gaizki, nahiko gaizki zerkan egindako lanaz gain, ez egin dugun lana abakarrikan. Eta zenbat jende hiltzen zenari ban zenbat jende itxaratzen den pentsatuaz e, bizitza hobeago baldortuko duela edo bizitza baldortuko duela zeren beraien herrialdetan ez daukate bizitzeko eze aurrik eh posibilidatea undirik eh hiltzeko e, e, gaitza eza posibele dituzte eta ateratzen dira handikan pentsatuaz ostraz bizitzen jarraitual izango dutela ezta baina benetan ezakite zertara zer lortuko duten eta eta e, Azarre pitezatzu pentsatzeak, e, ez du lap Europak pentsatzen, pertsonak direla. Hiltzen uzten ari gera da jende guzti hori. Orduan, azarrearekin, bizten da momentu haia bala, azarrearekin. Eh? Eta itsasora atera nahi duen, itsasontzi horren inguruan, aipatuzu zu, ba, ba, marea aldi bakoitzean, amaboz bat lagun joango dila barruan, Baina, imaginatzen dut, eh, lehorrean ere, jendea zaine hongo dela, beste txanda batzuk edo beste nolabaitere laguntzeko. Ze talde edo ze ze jendek laguntzen du gaur egun zuen eh, salvamentu malitimorako proiektu hau? Bueno, ba, komentatu dizudan bezala, ba, itxasuntzian joaten diren e, bartaide guztiak que, bueno, reskataztaileka dibiaz profesionala dira. E, Danak izan behar dituzte, titulazioak, e, e, jakin behar dute zer egiten ari diren, azken zinan lehen esan dezun bezala, Eh, jendearen diruarekin eginda udana, ezta gizartearen eh, eh, laguntzarekin eginda orduan, oso ondo neurtu behar dugu eh, nolera biltzen dugun diru hori eh? zailatzen gehalik eta hoberen egiten orduan profesionalak dira reskatatzaili guztiak, noski madinelak eh, profesionalak dira, edizaina profesionala da, medikoa medikoa da Eta gero horrez gain, e, bueno, gaude lurrean lan egin degunak, eta lurrean ere lan asko egiten da, batzun edo bestengatik, bueno, ba, administrazio publikoekin diru laguntzak e, eskatzea, e, kontzertua kantolatzea, eta e, lasterketak direla, eta, bueno, e, gauzat desberdinak kantolatzen dira, dirua lortzeko eta eta egunetik egunea hau aurrera joan dadin ez eh 85etik e, suposatzen duen dirua hilabetean e, altua da eta hori dena bueno ba, ba landu in, landu in behar da, de berda, eta. askoik desde burokrazia ik esan zer da, ordun hortan ere lana egin behar da, ez? Baina bueno, bai, eh lan asko egiten da jende mota askotakoa dago, eh azpatu esatuteo pentsatu dezakegu ota ni egin dezaket ba momentu asko egin dezakegu eh nik ala pentsatzen nun eta konturatu naiz ba, ba, gutxi bada ere egin daitekela ez eh? eta beti berdina esaten dut askoren gutxia zerbait hondia egin dezaketez eta hori garrantzizkoa da eta itxasola joateko prest jende asko dago une honetan ba bai jende asko dago <laughs> asko dago itxasora jateko prest, edizain asko dago, e, merikuak daude, e, bueno, egia zan itxasontziko marinelen profesionalak e, bi ekipo oso daude zan eta egiteko, baina ni pertsonalkia arritu nahi zen batez jende dagoen prest, jende pilo bat dago prest eta nahi duena joan eta lagundu nahi duena, eta hori jo eskertzekoa da, kontetan hartu behar da gainera, eh gu lurrean lan egiten degunak ezoin bestez ez gan azkenean gure egunerokoan egiten dugu lan piskatxo bat, eh, egun bakoitzean. Baina itsasoratzen danak, e, gehiengoak bere oporretatik hartzen dituzte eguna adibidez. Eta, ostra, hori ikaragarria da, hori pasada bada. Eta bueno, are hortikan pentsatu are bai pena ez, hauden atzeratzea jende askori gertatu zai oporrak hartu itula pentsatuaz itsasorada aterako dala Itamari Eta, eta ez da atera, ez? Eta hilabeteak pasatzen ari gira eta ez, ez da ateratzen, ez? Hor dunt, bueno, hor e, bai egia hasiera batean, jende asko denbora galdu duela komilaz, horrela e, esatea gatikan pentsatu azaterako dela itxasuntzia eta itxasuntzia ez da atera. Baina bai jende asko dago prest, egu, egu e, oso konten gaude ikusten alako gizarteak e, oso ondo erantzun ten ari dala guzti honetara eta hori eskertzeko da, eta gainera eh sentitu arazent zaitu ondo. Ez ikusten duzu bueno, aurrera ematen proiektu horrek benetan indarra daukala, eh? Eta indarra daukan indarra jendearena da. Badira bi urte baino gehiago, e, Mediterraneo itsasoa, e, Turkia eta Grezia arteko guneak, baina baita ere Maltatik gertu edo Libiatik abiatzen ziren eh eta errefusatuenak, ba ziren e, gune garrantzitsu batuk, e, irudi guzti horiek mundu osoan e, zabaldu dira eta nolabaiteko elkartasuna sortu da hemenka ere bai. Euskal Herrian ere e, azken uda honetan eta udati uda gerostik, baengabeko e, flujua edo jarioa dago, bai portutik eta baita ere ba, irun eta hendai aldetik eta nolabiteko harrera gunak ere sortu dira hemenka. E, zuen lan egiteko esparrua itsasua da, Eta zehazki, non lan asmo egin du, lan asmo du Aitamarik? Bueno, Aitamari er, erdi mediterraneo da, doa. Eh? Erdi mediterraneoan finkatzeko asmoa dauka, asmoa dauka, errepik atzendez. Zerden, e, orain ikustea dago, e, zer posibilidada izango dituz kan ikusiko bagen uke adibidez, ukoa daukagula, ba, agian pentsatu behar dugu leku bestelde kubazutara jateazta. Azkenean, gure lana laguntzea da eta erabatea beste bestea ingo dugu, nahi dugu egin. Beren Bere zerdi mediterranea horra doa. Baina, inakio komentatu dezun, guztatuko liten daki komentatzea e, e, salvamento, e, txitsa salvamento humanitarioa gure taldea konkretuki bihalen dauka e, bueno, talde bat, lan talde bat, e, daramanaia iru urte lanean egizainekin eta medikuekin E, berez, e, jende guzti hau, bueno, pentsatzen dugu e, ibizten dela Europara eta libreki da bindela, ez? Hori ez da horrela, errefixatu kanpo batzuetan daude. Eta, eta oso goera txarretan gainera. E, adibidez, mila pertsona zartzen dinaneku batean, ba, mila bosteun egon daitezke ez da. Jende hau gaixotzen da, goera txarretan dago gaukitzen da askotan, eta ez dauka Greziako laguntzarik. Eta ordun e, gure lan talde horrek egites, egiten duena da, eh egunetik egunera hor lantaldeak ditu erizain eta mediku mailetan eta zerbitzu hori ematen ari gea, ezta? Bueno, e, esan deten bezela egunetik egunea gaur egun hori mantentzen da, permititzen digute gainera eta eta espero dugu hori egiten jarraitual izatea eta itsasoan aitamarik alderdi horretan jarraituko luke albaldin badegu geintsat, erdi mediterraneoko alderdi horretan. Badago beste itxasontzi bat, Open Arms, eh, antzeko egoera batean daukana, eta egoera hori dela medio, esagutu dugu guk ere itxasontzi horren berri hemen, gurean, Euskal Herrian, eh, zuek baduzu eh, harremana Barcelonaan eh, dagoen eh, itxasontziarekin, ezta? noski noski eta, eta eta orain gehiago gainera, ez beti lotze zaitu, beti elkartu zaitu gehiago lako gora batek, ez beti egondarreman bat eta momentu hontan, bueno, ba, esan dut zakegu korrelazioa dagoela, ez? guzti honeen konponbidea Ez da, ez, da, ez da batena, bila, ez, bat, bat, ez duakar batek bilatu behar, edo besteak bilatu behar, azken arrazoia berdina da, ez, eta eta egoera berdina da, eta pentsatzen dertanak egin dardegula egin dar, egin dar e, berdinera, baina ezke berdinera gainera ez da e, aita amari itxasoratzea, edo upen nantz itxasoratzea, berdina da, pertsa laguntza behar dutela, eta gu kasu honetan bitxasuntziak biok lan eta desblokeatzen lortu behar deguna hori da, bloke hori ez da, ez, ez permititzea pertsona horiek eta posible horrela jarraitu zenbat pertsonakiz behar dute, zenbat, zenbat zen modutara itxutu behar gatuzte, hori dena ez ez da ikusita eta jendeak ez, ez, ez ezan protestatua esatearren ez eta ez da eskubiderik gozku eta gozkubiderik orduan bai, bai elkarrekin e, lanean arigea gainera txaintzen ereki dugu txanzo horregen, ereki dugu e, zinadura, plataforma e, elkarrekin ere bai, zaren arrazea berdina da, desblokea berdina da, laguntza berdina da, eta elkarrekin lan nahi dugu, ez? Eta petxatzune garrantzizkoa dela, zetekan gobernuak ere ikusi behar du elkarrekin gaudela, ez? Ez dela bakoitzalde batetik doala. Ez, biak guaz lan berdine egitera eta biak nahi dugu berdina lana egin eta jendea lagundu. Eta jendea adine, horrela hil eta eskubideak eukiditzazten, danak eukiditzazkegun eta, eta ez, ez abandunatu horrela e, bizitzen ari den e, jende hori ez. Danak izan geha migratzaile azken zinean, momentu hontan ba alderdi hortako, ha, bere garaian euskaldunak izan ginean eta espainiarrak ez ere izan dira eta danak e, bizitzak bult asko ematen ditu eta momentu enten daude, eta beraile gu bezala laguntza behar dute. Azken galdera bat, Amaia, e, zer egin dezakien orbanagoak, ba, Aitamari renalde edo Aitamari itxasoratu dadin eta itsasoratzen den bitartean? Bueno, ba, komentatu dudan bezala, e, txange horregen erekida e, zinadura eskaera bat, Lagundu egiten du, e, lagundu egiten du, eta gero gure horrialdietan aldietan, egun egari geha gauzak e, jartzen ez da, lagundu dezaten guzti hori difunditzen. E, difunditze horrek egiten du, jendea enteratu da dintzera diran gertuatzen ez? Zaten esaten dudana, nik bimenezu bi altzen baitu, nire bimenezu zatik bakoitzeko horrek beste bi altzen baitu, eta bakoitzeko horrek beste bi, xare sozial, sozialak abantaia hori daukat da? Orduan, pentsatzen ez zabaldu egin berdegula, degula. Zabaldu egin behar dugu zeharidan gertatzen. Orduan, badakiku jendeak badakila, baina jakin dezala gehiago. Askotan ikusten ez ditugunean gauzak e, xamurki uzten ditugu alde batetara, baina irudiak ikusiko bagen ditu, e, agian batez bainoen gehiago, inoiz pentsatu ez duen zerbait, pentsatuko edo sentituko du, ez? Nik beti berdina esaten dut, e, xamurra da. Ba, ahoaten dira, eta nahi dute jaso ez dakitze, hau beste, ez? ni ez naiz nere erretik joaten unere zeme txikiarekin itxasoratzea, itxasun txiki bat eta ara jende pila batekin ez baldin badago zerbaite askoz ere okerrago. Zerbait oso-oso gogorra gertatzen ari zaito horiekiteko ez gaude, ez gu gaude prest daukaguna eta edoso gaude egoera hori usteko edozein gauzagatikan hori ez da horrela, enek ez desinisten orkenteak horrela egiten duenik. Ordu nagian zaigu eh, empatizatze hori ez, pentsatu zer zergaitikan egiten duten eta irudi ikusten ditugunean benetan benetan tamalgarriak dira. Osea, badaudi irudiak ikuste ituzunak e, nola iristen da itsasuntzia, aitamari ezba ere aisbala ere beste baten bat eta ikuste ituzume grazailak itsasuntzi txiki batean nola jartzen diran desesperatua daude, asko gaixo daude, egoera oso txarrean, hori erakusteak egiten du E, jendeak sentitu ditzan gauza desberdinak Baionak eta bai txarrake eh? baina askotan agian replanteatu arazten ditute e, gauza desberdin bat ez? eta garrantzizkoa da guzti hori kompartiztean Ba, mila esker, amaia hitz hoiekin geratuko gara elkartasun keinu asmo eta itxaso zabal horretan ba, aldela alik gorput gutxien bildu ditazuen ez daudelako eta aldela bizirik ekarri ditzagun gurengurura eta bakoitzak alduen eta bizitzarik duinena izan-dezan etorkizunean. Mila eskera, Maia. Mila eskertu egin. <totipa> Where you Aitortzen dizut, portua dela nire aberri bakarra. Aitortzen dizut, portua dela nire aberri bakarra. Hantxe daukat nik lastre undian, oroitzapenen gabarra. Atako banda jo txalupak umearen begipean. Atako banda jo txalupak umearen begipean. Tanta gozo bat itsasorako, aria gur egitean. Ontzi guztiei diosalata tristura bat bihotzean. Ontzi guztiei diosalata tristura bat bihotzean. Izen arrotzek, erdolil zauriak, bidaia gaitzen ostean. Baforearen tximinietan ez da izosten elurrik. Baforearen tximinietan ez da izosten elurrik. Portu batean jaioak ez du, bide berrien beldurrik. Letrak esaten ikasi nuen ontzi arrotzen branketan. Letrak esaten ikasi nuen, ontzia rotzen branketan. Izen gazien osentasunak, mundura mina anketan. Txikotak largatzen zirelarik, gaixotzen nintzen saudadez. Txikotak largatzen zirelarik, gaixotzen nintzen saudadez. Faroen segak oraindik ere, hile egiten nau, gaudadez. Draga handiak ezin du ustu itxasondoko taberna. Dragan diak ezin du ustu, itxasondoko taberna. Itoen loa hautsi du eta laster joko du galerna. Munduak ongi daki naizela Euskaldun seme jatorra. Munduak ongi daki naizela Euskaldun seme jatorra. Txipreko ontzi baten banderaz egina daukat atorra. Zazpi bandera, zazpi mintzaje nire aberri bakarra. Zazpi itsaso zazpi sohardi nire aberri nabarra portuak beti digua more, kaian urtzen da aparra. Tristea baita gau ilunean baforearen tutua, tristea baita gau ilunean baforearen tutua, oroituz egindizudan kopla, tristuretanda gautua. Azabal, portutik urrun irten da, mundu berririk ez eta. Loturiko be omen da Al ere badu Barkuan hon bete berba Arrutasarre otsegin dut, Oker zuzen dut alema. Aula baita bizifaroa, argitzen duen linterna. Alere ere gara izi kasinuen, barkoan anbet Zagaldu Tanok dezake Portu honean Azerta Laguna uste Nuenak maizdu Nire kontraio Alerta Alere beti Aurkitu Oidut Barkuan hanbe zas pitzu hasiak ez dira ezor beran gugar matza non gorria da garu beran dizut ni garko ave Utsiko saigo Erdiko mazta Urratuko saigo Kasondotik datorren baga Arkaitzak lezakema Inoiz izizidukoen autenik Ez dezaketzi inezberma Al ere beti ekarriko dut Nik barkua bete berba. Ibon Errejeren hotik baldintza sujetiboak entzun ditugu. Barkua bete berba entzuten da kantuan zehar behin eta berriro kopla bakoitzean Koldo Izagirrek idatitako baldintza subjektiboak ziren hoiek eta horretik Koldo Izagirreren ber hautes portuko plak ere entzun ditugu aproposak barkua bete berba eta portuko plak zaspi itsasoetan zehar aritu nahi duen aitamari soriontzeko eta gogoan izateko Nik neure kontrako makro intimo intimoan diardu Aingurak eta baleak abiak eta amuak zu Galdera aien erantzunen galderak erantzun rekaripena lak batziuk eginak ez danak batakisu eta no lanirepena eta itsasoa dugu aipagai, itsasoa eta baleak ere aipatzen zituen rik armagabetzea kantu horretan. Eta kerobiaren itsasoa kantua dakargu orain. Zer eta Euskal Herria Harrera herria dela aldarrikatzeko Aurreko asteburuan bidazo aldean, bidazoa bera kainetik pasan zuten milaka manifestarik Irunen egindako manifestazioan Haiei guztiei itsasoak kantu ederrau Eta gurean, beste talde batek aspaldi, hogei urte baino gehiago badira ja, itxasua izeneko kantu eder bat egin zuen bilboko taldea da, errekaldekoak, zea maiz, eta orain bereien hogei garren urte bete dutenean, kantu ederraren bertzi baino entzun gai dugu hemen. Bilboko laro eta masazpi irrati librean, itxasoa. Ja eta Nidera zure ametzen idazle. Nire, nire, nire betirako maitalea zure aitzasoa. Itzasua. Itzazoa la <tusurra> tanto le dauden nire thou the need as guy. Ur pegira Zainak itu nahian Nire Nire itzak itu ketani totzen Eta itxasotik lehorrera, santurtitik, uertaz de peraltara. Peraltan, hogeita sortzi egunez, greban izan dira bertako langileak, gehienak, migratzaileak. Baina borroka kantu bat osatute okoke ok eta garaipenaren doinuak dirauek. Gailurretako helurra Uarkadat jausten ibarrera Geldi gaitza denoldarra Gure baitan datza eguzkia Iluna eta soza urratu dezaken argia urtuko duen bizoza kostaldean hasi gara santurtiko portuan geldi atrakatuta eta itsaso okerrarekin dagoen aitamari itsasontzian bidasoa gogoratu dugu Eta bidazoa ERK gain nahi duten eta Afrikati datozen migratare guzti hauek bategose dira bueno ezgaragua setuko batin onoturik da eta herriberara eriluangarara eta guk ere bat egiten dugu okoke oko doinu doño ojekin etengabe gabiltsu baionan bilbon santurtzin endaian trapagaranen gasteizen amurrion legution iruñan herriberan peraltan edo muskildin arrera herri bat aurrera egin nahi duen herri bat. Dira, bueno, bat ez dira ueno, ez gara guasetuko, bat inoloturideino, ez gara libre izango. E guzkia kurtzen du goian, ai lurretako eluurra, uarka da jautzen ibarrera, ke den oldarra. C'était le plus beau bel de tout le continent tu avais à gogol le le rêve Bruyé le rêve, bruyé le rêve Et tout ce que le monde offre à ses enfants Et quand on entrait dans cet établissement Je sais vraiment pas si ce genre de truc vous aurait plu On riait en buvant comme des périlus Sur le parc à l'herbe poussée de rue Par le toit la lune verte passait Et puis y avait la musique Parce qu'alors là vraiment la musique On en avait pour son fric Allez, berdiaia yeah, eh? eta bertol brechen bilbau son gentuten 두고 bitartean gogoratuko dugu bilbon bertol brechek egiten zuen bezalako edo antzeko antzerkia izango dugula datozen egun eta asteetan <tose> Z Lauta niru antzerki txikia eta festival handia izango da. Urtarriren hogeita hamaikatik otzailaren hogeita batera, Bilboko zazpi kaleetan, lau azte jarraian hiru antzerkipieza ostegunero.ki Bezi bu zu. Euskalzaaindia da egitasmo honen bultzaititzaile nagussietako bat, Eta Euskalta Indiako plaza barriko aretoan izango diren zerki obretako batzuk Baina plaza berrian bertan kafe Bilbao ere horretarako leku aparte izango da Handik ez osurruti zaspikatu gaztetxea eta erron kalean bertan bira kulturgunea Femtun zigarra dao, Bilbao Jamexta freidefo, biai Bilbao Tu lâches pas les poteaux J'sais vraiment pas si ce genre de truc Vous aurez plu mais C'était l'plus chouette C'était plus chouette C'était l'plus chouette, plus chouette, plus chouette Du monde entier Bala, bila, bilbao Bilbao, bilbao Aujourd'hui tout est repeint, tout est décent Plante, grasse et glace ordinaire Ordinaire, ordinaire Comme dans tous les autres établissements Et un jour si vous passez par là Peut-être bien que ça vous plaira Ça on sait pas à Moi ça me fait de la peine On peut plus rigoler il Y'a plus d'herbe sur le parquet La lune verte Elle a fait ses paquets Et quant à la musique Alors là vraiment la musique c'est pas difficile On en a honte pour son fric eta así aste honetan bertan hasiko da ustegunean arratzaldeko 7etan kafe bar bilbaun, tabernaria monologoa edo bakarrizketa eingo du Mikel Martinezek sortiretan etan irati agireskuenagak komuna aurkeztuko du eta amaitzeko 9etan Maite Arreseren Basatiaren mintzoa izango dugu ikusgai. Otzailaren zazpian euskalza indian izango da Maya Ruiz de Galarreta Mary's Dream, Maryren ametza aurkezten, Cafe Bilbaun ba Galder Pérez-en Lurrun Mines e, izango dute eta zazpikatun Morbus Operandi Hanezabala eta Aiora Zedano. Eta bukatzeko otzailearen amalauan batetik, biran amaia irasabalen inorez dator, ostean karmele larrinaga eta iratxe urkiagaren deskontrolatuak, eta gaueko bederatietan zazpikatun Tomiriz Iñaki ziarruztaren bakarlana Danzan, Eta azken eguna hotzailaren hogeta batekoa Euskalzaaindian telmo hiru eta etorriko segu minus ukitssuarekin maitale edo maite kale borroka izango da zazpicaun eta festival hau bukatzeko lautan hiru antzerki txikia festivala handia bukatzeko, Otzailaren okita batean, gaueko bederatzitan, Asier Hernández eta Dorleta Aurreta Bizkaiak Gudua jokatiko dute. Bilbaoko iret argi, zeu zaituz lekuko, inorkez aldaki, galdua ote dago, bilbaoko iret argi, zeu zaituz innorrk ez aldaki galduote dago Zuetzinen arazalde Uraxe baina munduan zennik munduan zennik, Munduan zen rena. Eta entzuten dugun Bilbauzonk Bertol Blettzen, Testuaren eta kantuaren berzi ba, Joseba Tapia rena da. Realpolitik diskoan aspaldi kaderatua Bilbaoko iretargi bezala kantatua. Arran oza tore saiputremiru gozo lastuko zinatek entzuan. Anaulkian putzu bat brandi, pizterdian belarra handi. Gorri zabaian iretargi eta lagunak Browning banarekin tiroka. Ziroka, beldurrikez, eldu borroka. Bilbao koire targi, zeu zaituz lekuko, inorkes aldaki, galdua ote dago. Bilbao koire targi, zeu zaituz lekuko, inorkes aldaki, galdua ote dago etzinen arazalde axe baina munduan zennik munduan zennik Munduan zennik errena. Eta egin dugun piatzarra egin gero? ere bisikita hartu eta etxerako bidea hartuko dugu, zelan ez. Baina ez astu? Mundu hobe baten bila, munduko leku askotan jendea batetik bestera ari dela. daukan guztia eman da, zeukan guztia atzean utzita eta mundu hobe baten bila, Itaszoz, lurrez, basamortuz, Erreka bastertatik, bidez bide, herri zerri, ametzen atzetik. Ailei guztiei, gaurko gure kantu, poema, doinu, elkaresketa eta bestelakoak, biba zuek.